Liebe Kameraden! im Namen des Führers sage ich euch. Ich möchte diese Stadt die Stadt im Namen des Ths. Das ist eine 100 Millionen Kronen in Kärz und die estnische Volk und Johannes muss mir diese Stadt geben. Verstanden, ja. ja? Haben Sie noch, Sie haben Sie noch, Sie noch Sie eine, eine Frage? Frage.